E buhureri radiallahu anhu të regon Pegamberi alehi selam ka thënë Përdore një emrin tim për të quajtur Por mos e përdore një mbi emrin tim E bulkasim Kusht do që më sheh mua në ndër Më ka par mua me dë vërtet Sepse shejtani nuk mund dhe të marrë formën time Kusht do që gënjen qëllimisht në dajmeje A të her Le të përgatisi si gurë dë vendin e vetë në zjarë Transmetan imam buharju Këto hadithë mund të shohen nga xhamia mbret.com